Burdinaren lantzeko hainbat tresna eta labe haundi ikusi ditugu besteak beste enpresa industrial hauntan. 2 mila abiatu zen Burdin bideetako pieza horien egiten. Urtian hiru miliun kurutzamendu ateratzen dira hoktik. Lehen urratxak ez zirela erresak erreiten zaukun urtza errasti MFako presidenteak. Ez batez ere azieran gogoratu behar dugu. Garai hartan eh, Europan krisi handia izan zela, krisi ekonomiko handia, merkatu falta egon eh, ginen eta neko gogorra izan ziren lehen urteak. Egunta jogoi bat langile dira gehiena gizonak emaztea gehien bat buluetan dira, langileriaren atxemitea ere lanbide hoentzat buruhauste handia izan zen. Hori izan da behar bada zaitasunika handiena. Gure inguru hontan, oraindik dago izango eh, nuke, Gazteen artean ez dago metalgintza profesioara joteko joera handia. ez dago. Baina hasi da egoten. Beraz egia, ekarri behar izan dugula langileak e, inguru zabalago batetik, izango nu Iuneen azita tapaberaño, MFA, jes arabako taldearen da, berrogoi bat egialdeetan badituzte lantegiak, eta arberatzen egin piezak mundu guzirat joaiten dira. Frantziarako noski, mageien bat, ipar Austria, Suizarako ere, eta Belgikarakoa, eta Italiarako askorre dira gure merkatu nagusiak MF Eta mundu bailan, erreferentzia bat zirezte sailochtan. Bai, eta gainera, Teknologia aldetik aurreratuena, prozesu automatikoa daukan bakarra munduan, eta, bueno, aurrera tuena momentu enten. Horai, MFA untsatxutik joana dela eta geroa, untsa ikusten du urtza errastik? Bai, baiko horna ezeko, gaur egun, jadanik. Ondo dago, ondo egiten ari dira gauzak hemen, ja, problema arazo guztiak ega inditu ditugu, eta, bai, etorkizunan, bai ezeko, Baina ez bai korra zeren e, trenbideen etorkizuna oraindik oso garrantzizkoa izango da. Patxi Hastapinetik MFA lanteghi huntan arida lanean eta bere lana aipatu dauku. Lantegia sizelarik zen lenik egunaz bakarrik gero 2 bi, biztandetan ta gero 3 biztandetan gaua zere eta gau nik egin dut pizka batara 2 biztandak 3 eta orain egunez egun bakarrikari hizlenean. Eta gero lantegiari buruz da lan gehiinak egunaz egina dira. Eta gero ara, bada lantegiaren parte bat gaua zartzen dena. Behas mantenemenduan etziela bakarra, gau eun behar dan horbeit inkar? Hori ba, bada gutienez uh, langile bat mantenemenduan ara. Jil, langile ordezkari da eta erreiten zaukun ikusi dituela urte guzi horietan langileen baldin tzakalaike hobetzen. Il s'est amélioré, il y a eu changement de ressources humaines et aussi de santé-sécurité. Il y a eu effectivement une évolution à ce niveau-là, santé-sécurité et ressources humaines. C'est très bien, ça veut pas dire pour autant qu'on est optimal mais on a avancé énormément ces derniers 18 mois, on a avancé beaucoup. Et bien, il faut continuer par là. Laneko baldintzak hobetuz joan didela urte horietan. Egeiten zaukun beraz langilehunek MFA enpresak hama urteak ospatu ditu beraz joan delarun batean arberatzen.